Radno, da onaj radosni pozdrav raduj se da bi mogli da primimo i primivši ga i bit ćemo razumijemo neophodno prvo da uputimo onoj koji se nebo prvo obratilo s blagom vješću i s radosnim pozdravom. Dakle, nema nama radosti ako ne prepoznamo onu preko koje nam je radost došla i koja je prva bila pozdravljena od strane blagovjesnika Gavrila Arhangela pozdravom raduj se. I zaista i ovo naše vrijeme na svoj a poseban način potvrđuje da je do istinske radosti nemoguće doći niti je osjetiti izvan crkve, a u crkvi bez majke Božje. Iako je kašalj, simptom nekog oboljenja. Tako je i duh koji živi u hrišćaninu prepoznat po simptomu. Govorimo o duhu svetom, a taj simptom kao što kašalj projavljuje problem disajnih organa Tako taj simptom Duha Svetog govori da je sa tom dušom krenulo da ide na bolje i da će uz Božju pomoć i uz naš trud i uz veliko i silno i moćno za supništvo Presvete Bogorodice sa nama biti sve u redu. A taj simptom, duhovni simptom, tako ćemo ga nazvati jer on jeste takav, jeste odnos hrišćanina prema presvetoj bogorodici. Ako se nalazimo u crkvi, a nemamo odnos prema majici Božjoj, to je jasan znak da smo promašili vrata i da naš odnos prema crkvi nije pravilan i da ga hitno treba mijenjati. Kad pogledamo, braće i sestre, kako se usinovljena duhom svetim, usinovljena čada crkve, evo već vjekovima odnose prema presvetoj bogorodici, moramo prepoznati tu tajansvenu duhovnu vezu između crkve i presvete djeve. Evo, pogledajte samo naš odnos prema tjelesnim srodnicima. Koliko je teško, gotovo i nemoguće, uspostaviti odnos sa našim precima, recimo sa čukum babom. Većina od nas i ne zna kako se ona zvala, još manji broj zna gdje se njene kosti nalaze, a o nekom odnosu, Ne može biti i riječ. Negdje kao da je nije ni bilo. A da ne govorimo o babi čukum babe. A vidite u crkvi, čudesno je to, zaista čudesno, samo malo više pažnje i malo vremena koje je neophodno za pažnju i eto otkriva se tajna. Kako usinovljena Duhom Svetim, usinovljena Čeda, Oca Nebeskog, uvijek i kroz da sva vremena moraju imati odnos prema presvetoj bogorodici. Evo vidite, i mi večeras Duhom Svetim uvedeni u život crkve. Ako smo uvedeni, onda nas je Duh Sveti uveo. Tu ima truda. Naravno, neko se trudi manji ili više, ali ako smo ušli u život crkve, onda je to moralo biti duhom svetim, a duh sveti je darodavac. On poštuje naš trud, ali ne plaća ga darom, nego dariva. Jako dakle, ako jesmo, onda smo sabrani večeras u čast Majke Božije. Duhom svetim, jer nas samo Duh sveti u crkvi može da uči da prosklavljamo presvetu Bogorodicu ovako saborno. I pazite, to nije slučaj samo sa našom generacijom, nego sve generacije, a mi smo evo, jedna od poslednjih, ne znači i poslednje, ali evo, živimo sad, U realnom vremenu sve generacije koje je duh Sveti vaspitao obavezno su prolazile kroz taj vaspitni metod upoznavanja na mističnom planu sa Presvetom Bogorodicom i učili se u crkvi kako da je slave. Pritom to nije neka nauka koja se to изучи, neka vještina koja se stekne, pa eto mi vladamo njome, a srce je Odvojeno, kao što često biva sa drugim znanjima. Možemo da budemo vješti u nekoj oblasti, ali da joj srcem ne pripadamo. Onako čisto profesionalno se njome baveći. U crkvi to ne može biti tako. Duh Sveti kad uvede, on uvodi biće čovječije. I takav čovjek, takva duša, majku Božju, osjeća kao majk. I radost koja je došla preko nje osjeća kao svoju jedinu radost. Radost ne postoji ako nije došla preko presvete bogorodice. A o kojoj radosti mi govorimo, učio nas je Akatijs koji smo večeras čitali, i brogovještenjski. Radujemo se, braći i sestre, rođenju spasitelja rođenju Boga našeg, spasitelja našeg koji se ovoploti od Duha Svetog i Marije djeve. I zato Duhom Svetim punota crkve ima odnos prema presvetoj bogorodici, tako je sva čada crkve imaju taj odnos, duhovni odnos. On ne može biti sem duhovan, Pokušavamo li da gradimo odnos prema presvjetoj bogorodici? Na neki drugi način, makar to bi ovo emotivno u onom najčistijem smislu i projavi emotivnog života, to je skrnavljanje, braće i sest. Jer čistoti presvete bogorodice možemo prići samo očišćeni duhom sveti. Sve druge ruke, druge misli, I namire su prljave u odnosu na njenu svetost. A sa druge strane, opet tim istim duhom svetim, Presveta Bogorodica je vezana za svako čado Crkve Hristove na jedan konkretan, direktan način. Svi mi, ako smo usinovljeni Duhom Svetim, mi smo svi njena čada. I ona se o nama brine kao o svojoj djeci. Pritom i taj njen odnos prema nama je Duhom Svetim izazvan, dakle, duhovan. Nažalost, o tim odnosima Danas mi malo je neživeći duhovno i poslušno crkvi, mi smo ih zaboravili postepeno, došli do zaborava, zaboravili da postoji presveta Bogorodica, zaboravili da postoji istinska, nepokolebljiva radost, zaboravili da postoji moć nepobjediva zaboravili da postoji Majka Božja, da postoji Majka naša u duhovnom smislu. Zato Crkva Hristova u velikom postu svim generacijama, pa i našoj, napominje baš na ovaj dan u petoj nedelji Velikog posta, a preko akatista, koji smo čitali, u odlomcima takozvanog blagovještenjskog akatista, podsjeća nas na značaj i na ulogu presvete Bogorodice u životu crkve i u životu svakog od nas. Ova akatis koji imamo i koji je sadržan u pravoslavnim molitvenicima. Vjerujemo da svi vi imate te molitvenike, imate i taj akatist, u njima trebali bi često da čitamo, makar jednom nedjeljom. Jer čitajući taj akatist, koji je Duhom Svetim nadahnut, možemo postepeno, ne odmak ne posle prvog čitanja, da duhom svetim uđevo u tajnu ili da poznamo po mjerama naših moći uzvišanu ličnost presvete Bogorodice i njeno nezamjenjivo mjesto u životu crkve i u životu svakog od nas. Jer života praktično, duhovnog života, bez presvete Bogorodice ne može biti. To će biti jedna anomalija i jedno opasno izopačenje. A izopačiti se, braći i sestre, u crkvi, na domaku spasenja, čini tragediju još većom i problem produbljuje. Zato poslušajmo majku crkvu, pjevajući večeras sa njom presvetoj bogorodici, Nastavimo taj običaj da njeguje. Naučimo se da je proslavljamo svakodnevno i himnama, arhangelovim, i himnama koje Duh Sveti izatkao preko drugih Svetih Otaca naše crkve, a jedno od možda najboljih i utvrđenih formi jeste i bragovještenjski akatist koji smo večeras pročitali. Sjećajući se i velike pomoći presvete Bogorodice, koja se projavila nad pravovjernim i pravoslavnim narodom u Carigradu, po predanju u vrijeme patriarka Sergija i cara Irakvija, kad je Majka Božja izbavila naroda od velike najzde tuđinaca velikom silom koji ima pred svetim i tvrdim nebesima, svojim molitvenim pokrovom, ali ne samo Carigrad, nego i mnoge gradove i mnoge narode. I naš narod i veliki pravoslavni ruski narod ne nejednom izbavila od velikih napasti i vidljivih i nevidljivih neprijatelja. Na ovaj dan crkva pocijeća i naš narod, vojujući narod, ako još uvijek vojujemo za krst časni i slobodu zlatnu, da ne vojujemo bez znamenja pobjede, bez krsta časnoga, da ne vojujemo protiv neprijatelja, bez pokrova presvete bogorodice, da ne vojujemo izvan crkve, da ne vojujemo bez oružja, posta i molitve, da ne vojujemo bez čiste pravoslavne vjere, da ne ulazimo u borbu bez nepokolebljive nade da će Majka Božja pomoći i da ne ulazimo bez onog temeljnog, načalnog motiva, bez ljubavi prema Bogu, prema Svetoj Trojici i prema Presvetoj Bogorodice, je to bojevanje i nije bojevanje, to je savezništvo sa neprijateljima, i rodo ljudskog i čovekoljubivog Boga. Nek bi dao Gospod da i ovo veče i ovo molitvo svoju i sutrašnjija božanstvena liturgija je za zovu namaduhovnu promjenu i izazovu pojevu onih simptoma po kojima će se vidjeti kome pripadamo i kojeg duha primi smo u crkvi. Ako bude duha svetoga u nama i ono raduj se koje ponavljamo sa crkvom biće iz srca iznijeto i biće sjedinjeno sa onim usklicima svih onih naših svetih predaka i svih onih koji danas duhom svetim slave poštuju i raduju se presvetoj bogorodici, raduju se radošću koju nam braće i sestre niko sem nje nije donio i koju nam niko ne može oduzeti. Ukoliko je u crkvi, Budemo primili na pravi način. To je radost neoduzimljiva. Nema neprijatelja i nemate sile, ni demonske, ni čovječije, koja može tu radost da oduzme od čovjeka, to jest od crkve u kojoj se ona otkriva. Zato nemojmo da se plašimo. Plašimo se sebe plašimo se grijeha, plašimo se posebno gordosti, jer gordost je najveći neprijatelj te radosti. Taj naš egoizam, nje se plašimo i protiv nje se borimo, to je naš najveći neprijatelj. A pošto Presveta Bogorodica pomaže u borbama, prizovimo je, a zaista je za Bogu protiv gordosti potrebna velika pomoć, Prizovimo ju pomoć i nju i svete te i sve svece da nam pomogne da iskorijenimo iz sebe tu boleštinu koja je izvor svake tuge, svakog očajanja i samoubistva i ubistva i mnogih drugih boleština i fizičkih i duhovnih i nesreća ljudskih i ličnih i porodičnog. Ako gordost iskorijenimo, a presveta Bogorodica i primjela, se zbog neizrecivog njenog smirenja, postala sasud tajne i izvor blagodati, tako i mi ako se budemo smiravali, ako se budemo gordosti oslobađali, bit ćemo kadri da primimo blagodat Duha Svetoga. A blagodat gdje uđe, tamo je nastupila radost. Jer radost je, braći i sestre, u blagodati. Raduj se blagodatna. Bez blagodati nema radosti. A radost je djelovanje blagodati Božje. A blagodat Božja kao tajna otkriva nam se kroz rođenje presjemeno, začeće i rođenje presvete Bogorodice. I evo i u crkvi. Evo mi smo ovdje, braće i sestre, u tom polju radosti. I nema više, vidite, nema više šta da radimo. Mi više ne čekamo arhangela da se javim. Mi više ne slušamo proroke Isaiju, nego ga pozdravljamo. Isaije šaljamo mi i pozdravljamo likuj, raduj se, djeva ima u utrobi mladence. Pa ga onda pozdravljamo sa porukom da ga je rodila. Pa mu onda šaljemo pozdrav sa svetih liturgija, da se pričešljujemo njime, da je radost došla, da se otkriva, da je postavljena, da je ponuđena. I da smo ju ukusili kroz Svete tajne crkve, kroz krštenje primili radost, kroz miropomazanje primili silu duha svetog, kroz tajnu tijele i krvi pričešćujemo se, da dakle, sjedinjujemo sa blagodaću Božjom i postajemo radosni. E sad postavlja se pitanje, ono što smo na početku rekli, dali smo mi na pravi način ušli u život crkve, Da li je nama sve jasno? Da je nama sve dobro objašnjeno? Jer ukoliko nije, onda možemo da imamo i probleme, braći i sestri. Velika radost, nepokolebljiva, neoduzimljiva, a mi dalje u problemima. Sve nam se dalo, a nama opet hvali. Uhto su strašni simptomi. To ako se pojavi, to je strašan simptom. Zamislite, sve se dalo, ali baš sve, a kod nas simptom. Makar on bio i tanan, nešto nedostaje. To je strašno, to je mnogo opasno. Zato budimo pažljivi, budimo trezveni, budimo molitveni, tražimo od gospoda da nam pomogne, tražimo od majke Bože da nam pomogne. Da se magla strasna magla povuče sa uma, da se strasti i zvuku i suše, da se srce oslobodi, da volja bude kadra, da hodi, da prati volju Božju i da vidimo već ovdje daj Bože i do pasje, da vidimo da je u crkvi sve savršeno, da ništa ne nedostaje, da je Gospod došao i donio potpunu radost. I da ono raduj se, koje Arkangel predao presvetoj bogorodici, da je to raduj se i danas tu u crkvi. I da odjekuje. A naša srca, ukoliko se otvore, primit će taj eho i odjek, koji možda večeras odjekuje samo fizičkim prostorom hrama, da uđe i da odjekne u dubinama našeg srca. A može ući u srce jedino ako, kako i crkva večeras podvukla, vrlo jasno, zumirajući onim snopom svjetlosti, onim scenskim reflektorima, iako ih u crkvi nema, ali na umnom planu možemo to i tako da doživamo, ličnost presvete Bogorodice. Sve je, braći i sestre, oko nje večera su u mraku. Sva lice su u I proročka, i angelska, i sva, sva, sva, sva, sva. Ne zato što su mračne, nego da bi se njeno lik i njeno lice istaklo. Da punota crkve vidi lice presvete bogorodice ide da svi zajedno pozdravimo da bismo tu radost koja nam preko nje dovazi istinski i duhom svetim mogli da primimo te da bismo se i u vremenu radovali onom vječnošću onom radošću koju ćemo ako Bog da i ako se malo potrudimo saborno imati I u beskonačnom carstvu radosti tog carstva, molitvama presvete Boga, rodice, i mi da se udostojimo. Amin Bože radu.